Hej kära Ponypodds-lyssnare! Hej och välkommen till det femte avsnittet av Ponypodden A.k.a. avsnittet som handlar om bachirhästen A.k.a. avsnittet som handlar om hår mm. Bachirhästen heter, som du hör, häst och inte ponny Och vi fastnar återigen i frågan, är det här en häst eller en ponny? Det är det. En pony alltså. Annars skulle jag inte prata om den. Men den heter test i namnet. Men det finns ett säkert bevis för att det är en pony. Och det är att den kategoriseras som pony på Wikipedias uppradning, listning över ponyraser. Och eftersom Wikipedia är källan till all kunskap och sanning så innebär det att det här är en pony. Eh, som kan vara 132-152 cm i mankid. 152 cm är ju över ponygränsen. Eh, men skit i det. Det är mest en pony. Okej, okay. så sluta tjafsa om det. Kan vi släppa det här ämnet? Eller tack. Eh, 147 vs 148 cm har driftats mycket i denna podd. Jag har fått hjälp av trogna lyssnare som har sagt till mig. Evelina, jag har kollat upp det här. Det är 148 cm. Samtidigt har jag själv kollat upp det. Kommit fram till att det är 147. Med andra ord. Det är lärda tvistar. Oklarheten består. Men det här innebär också att jag har all min heder och ära i behåll. Eftersom det inte var så lätt att kolla upp det. Och eftersom det inte är så självklart om det är 147 eller 148 cm. Gott så. hästen? kommer från Uralbergen i Ryssland och eh, den växer upp i halvvilda flockar eh, och eh, det berättas att eh, man har vidtagit väldigt drastiska åtgärder för att göra den här hästen så tålig som möjligt och stark. Bland annat så... Um, berättas det att man band fast fölen i stekande sommarhetta medan stona mjölkades. Därför att man tänkte att om fölen inte klarade av det skulle de inte heller klara av det tuffa klimatet. Ja, um, ah. Och um, det är även så att de, de lever lite som en ren kan man säga därför att man tar tillvara på allt hos dem så de lever i sina flockar och så använder man pelsen och taglet. Och taglet är ju alltså hästens hår, man Samt köttet och stormjölken. Så ett djur med många användningsområden. Vad är då kopplingen mellan bashirhäst och hår? Jo, den har den lilla spexiga specialegenskapen att den är lockig. Inte jättemycket och inte hela tiden, men när den får vinterpäls så växer den ut och är lockig. En permanentad häst helt enkelt. Det finns en lockig hästras till som heter amerikansk curly häst. Och man trodde länge att de här raserna därför var släkt med varandra. Och man sålde även bachirhästar som en slags piratkopia av. Amerikansk curly häst För de amerikanska hästarna Var mycket mer värda Men Sen så kom forskarna på att Men de är inte ens släkt Sluta upp med det här De är inte en släkt De bara råkar gilla samma hårstil helt enkelt Men amerikansk curly häst är mer framavlad Och lockig hela tiden Medan vår kära Beskirhäst Endast är det på vintern på tal om hästar och hår och tagel så måste jag berätta en historia som handlar om tagel. Hästars tagel används för att göra fjolsträngar. Svansen på skimlar används för att göra fjolsträngar. Och när jag gick på Lekis så var det en häst som bodde precis bredvid där jag gick varje dag som hade fått sin svans avklippt en natt av tjuvar som antagligen ville sälja den till någon. Och det där var ju ett fruktansvärt illdåd och väldigt skrämmande för en hästälskande flicka som jag. Så jag och min Kompis, Polakis, vi bestämde oss för att göra fällor för att det här inte skulle hända våra egna hästar. Bland annat så minns jag att jag ritade ett svart hål som jag skulle lägga ut på gårdsplanen Så att tjuvarna inte skulle våga sig dit ifall de skulle ramla ner i det där svarta hålet. Mm. Den där hästen som fick sin svans avklippt, det var Penny. Hästen Penny som jag och Karin köpte många år senare. Men det visste jag inte då. Men nog hade hon alltid en lite tunn svans sen. Det hade hon faktiskt. Mm. Allt detta tal om hår och frisyrer leder mig osökt in på mitt eget hår. Ja, jag är ledsen, men det är där vi har hamnat. Det är dags att prata om mitt hår. <hör> Låt mig ge er en kort resumé över mitt och hårs historia. Eh, när jag föddes hade jag typ mörkbrunt hår. Det gick väldigt fort över. Det blev blont. Sen så tvingade min mamma mig alltid att gå till samma frisör. Mitt hår var oerhört välklippt. Jag hade en stor tjock ponnylugg Under hela min uppväxt. Eh, och väldigt välvårdat hår. Och jättetjockt. Sen så småningom... Så där runt 13 åldern så blev jag gammal nog att bestämma mitt hår själv. Och min mamma hade inte längre eh, envåldsvälde, härskar eh, rätt över det. Eh, utan det var mina egna beslut och därför så bestämde jag mig som ett första steg för att byta frisör. Därför att det var lite av en ett uppror eftersom alla i min familj gick till samma frisör. Sagt och gjort. Men det där var ju ganska dyrt. Det kändes som en onödig utgift helt enkelt. Och från den dagen så har jag haft ett väldigt respektlöst förhållande till mitt hår. Det började någon gång där runt 14-årsåldern med att jag lät några kompisar klippa mig. På skämt. De var tre stycken förnyttriga tjejer som stod och klippte samtidigt. Sen fick jag än så mycket ångest att hon var tvungen att gå och spela fotboll istället för att hon hade förstört mitt hår. Men jag skrattade åt det. Ibland när jag hade tråkigt så brukade jag ställa mig upp och ner över badkarskanten och klippa lite här och där. Lite hur som helst. Ja, ibland blir det bra, ibland blir det dåligt. Jag hade så långt hår så syntes inte sånt ändå. Men riktigt åt skogen började det inte gå förrän jag började fundera på om, om inte mitt hår borde bli lite ljusare jag har ju den här fina grå hårfärgen som, som många som var blonda som barn senare begåvas med jag är inte så förtjust i den den får mig att eh, typ smälta in i omgivningen det är i sig praktiskt jag kan stå bredvid en grå husvägg utan att synas om jag har min naturliga hårfärg men jag kallar inte det Um, ja. och jag började försiktigt och fint det hade kunnat gå så bra inga problem lite slingor någon kompis hjälpte mig fixa jag gick till frisara någon gång Vill ändå ha en naturlig look ljusa upp det lite på vintern och ha mitt eget hår på sommaren so far so good mm. sen flyttade jag till Kina uh, och så fick jag utväxt på mitt hår och så Gick jag till en frisärsalong och förklarade. Jag pekade på det här så att ja, men det, är ju, det är mörkare i botten. Så jag vill lägga slingor. Bara så att det inte syns så stor skillnad. Jag tror inte slingor gick fram riktigt där i språkförbistringen. Så jag sitter i en frisörssalong. Det här var en fredagkväll. På tunnelbanestationen vid Peoples Park som är mitt i centrala Shanghai. Um, och den här tunnelbanestationen det är liksom som ett underjordiskt shoppingcenter där också. Det är väldigt mycket folk som passerar förbi. Väldigt mycket folk som stirrar in på mig där jag sitter. För det är glasväggar på den här salongen. Och ja, alla människor runt mig stirrar väldigt nyfiket också. Man vänjer sig och man vänjer sig inte vid den märkliga kändisstatus man drabbas av i Shanghai um, och säkert i övriga Kina också. Att man är sedd vart man än går är det är spännande att titta på vad man gör bara för att man råkar ha ett annat utseende. Och jag säger inte att det är fel av de som utsätter den för det. Um, men det är väldigt ovanligt. Att alltid vara i iakttagen. Och när man går i mataffären så är det alltid någon som går och kikar på en vad man handlar. Och om man råkar ut för något problem någon gång så är det alltid en folksamling runt en som ska titta på vad den där konstiga västerlänningen har för sig nu. Och när den konstiga västlänningen får för sig att göra sitt ljusa hår ännu ljusare så är det väldigt spännande. Och jag, jag anade lite oroad ändå medan jag satt där. För att jag kände ju att det kändes som att det brann. I min skalp. det är ett typiskt dåligt tecken. Um, men vad kan man göra? Jag kan inte bryta ihop och gråta. Och be jag få gå därifrån. Och jag kunde liksom ana lite under handdukskanten. Hur lyste um, Ungefär samma färg som nypånsoppa. Um, ja. Efter några timmars pråga Så tas handduken av. Mitt hår tvättas. Och fönas. Och det är gult. Alltså kycklinggult Som på påsken. Påskfjädrar. Ja, så gult. Jag kunde inte ens med säga någonting. Frisären var supernöjd. Han blev jag så glad. Därför att blekningsmedlet för en gångs skull hade tagit. Till skillnad från att försöka bleka svart hår till ljust så gick det hur lätt som helst med mitt. Och jag fick till och med en liten applåd av de andra besökarna på salongen innan jag gick därifrån. Med gråten i halsen. Slängde mig in i en taxi. Åkte hem. Slängde mig på sängen. Stor I timmar. Ringde vänner i panik. Det enda vi kunde komma på var att jag skulle försöka få tag på så kallat silverschampo från Sverige som tar bort de gula nyanserna. Men även med det så skulle mitt hår vara sabbat. Det fanns ingen naturlig look kvar i det. Um, ja. Och vad ska man säga? Efter det så har mitt hår utsatts för så många trauman. Så att det har tappat räkningen. Um, ja, det vet att det inte kan lita på mig jag och mitt hår är inte en enhet vi är två krafter som kämpar mot varandra man gillar att jag skulle ha lärt mig om den där första gången att jag skulle inse att Uff, det här vill jag aldrig någonsin mer vara med om mm, jo men jag brukar inse det i perioder absolut, absolut um, och så gör jag vettiga saker. Går till frisörer och säger snälla rädda mig. Titta vad jag har gjort med mitt hår. Och så skakar de på huvudet. Ser sjukt besvikna ut. Frågar. Alltså vem har klippt dig? Uh, och då drar jag lite på svaret. För att det är oftast typ jag själv. Um, och så säger jag att jag ska ha haft så jämnt, Och så skäller de på mig. Och så fixar de mitt hår. Och så går jag hem. Och så går det några veckor. Och jag får utväxt. jag tänker att. Äh, Nej katten, det där var ju sjukt dyrt ändå och orka ha utväxt. Nej, ähm, äh, jag, jag går till affären och köper något spännande medel. Så får vi se vad som händer. Äh, jag har blekt mitt hår sönder och samman så himla gånger. Jag har haft gult hår med orangea fläckar. Jag har haft orange hår med bruna fläckar och prickar. Jag har haft brunt hår med vita ränder en gång av misstag, jag var tvungen att färga hela håret brunt på, på en frisersalong och sen försökte jag bleka på det um, ja men riktigt illa gick det inte förrän i somras um, det var då mitt hår gjorde det, det länge jag har hotat mig att göra det föll av inte inifrån huvudet, utan från cirka 5 cm ut. Det liksom bröts av, det pallade inte mer. Eh, inte riktigt alltihopa, men hela överhåret. Vilket gav mig en mycket intressant 80-talsfrisyr. Ja, efter det har jag av mitt hår en deal. Jag bleker inte. Jag färgade ljust. Det är tydligen bättre, har jag förstått. Nu. Men jag klipper det fortfarande själv. Om jag inte hittar någon annan som kan klippa det. Det är lite svårt att alltså se själv i nacken. En gång skulle min vän Helena klippa mitt hår. Hon vågade inte. Vi satt i mitt badkar. Jag gav henne whisky. Hon vågade fortfarande inte. Jag gav henne mer whisky. Hon klippte av mitt hår. Tack. Det blev helt okej efter vad jag minns. Ja, och mina föräldrar har slitit sitt hår över mitt hår kapat på mig Lina förstår du inte, du kan få grönt hår de är väldigt noga med hårvård och ja, har ju som sagt samma frisör sen åratal tar hår på största allvar um, ja jag gör dem nervösa jag är ledsen för det det är inte det jag inte bryr mig om du ser jag är ganska fåfäng med mitt hår um, och jag vill att det ska kännas bra också Idag har jag åkt bil på autoban genom Polen. Och jag satt nästan hela vägen och pressade mitt hår mot rutan. Därför att rutan var så här fuktig och kall. Och när håret blev fuktigt och kallt så blev det en så trevlig konsistens. Kanske det är därför mitt hår går av också. Jag kan aldrig sluta röra vid det. Jag rör ständigt vid mitt hår. Just nu rör jag vid mitt hår. Jag snår runt fingrarna och jag... Älskar den lilla knäppen det gör när liksom, sista hårtesten säger slopp och glider ur fingret. Att snurra det runt, att känna på den svaga små lockarna som ändå finns i nacken. Och jag har gjort det hela mitt liv. Det är bara att kolla på alla kort från när jag är liten. Så sitter jag med tummen eh, på ena handen i munnen och andra handen helt insnodd i håret. Och drar det runt, runt, runt. Och jag har sett mig själv på filmer. Det är sjukt irriterande. Jag vill bara skrika åt mig. Men människa, kan du sluta röra håret? Kan du sluta göra det utan uppehåll? Det är sjukt störigt. Men jag kan inte. Det går inte. Jag tycker även när jag ser mig själv på film att min lugg är väldigt störig. Periodvis ser man inte mitt ena öga. Det är bättre nu än när jag var i tonåren. Då såg man på riktigt inte mitt ena öga. Men jag vande mig vid att alltid ha hår i vägen. Jag tänker inte så mycket på det. Förutom när jag sätter upp luggen så inser jag hur lätt det är att se världen. Men skiter det. Det är ju värt att ha svårt att se det för att ha en ponnylugg. Ja, så det är så. Inte mer med det. Um, vi ska återvända till Bashir, hästen, ponnyn Bashir-vännen um, som har en annan väldigt spännande uh, feature tack vare uh, sin lockighet. Och det är att allergiker tål lockiga hästar bättre. Det är ju väldigt praktiskt. Så om du känner dig allergisk så sluta skylla på det. Och börja häng med bashirhästar istället. Eller American Curly. Um, jag är sämre för allergiker än vad bashirhästar är. Ja, jag är ledsen. Jag har länge levt med vanföreställningen att allergier är inbildning. Jag blir så trött när folk säger att de har en allergi. Jag tycker att de ska skärpa sig. så Lägg av. Sluta klaga. Få då gluten. Uh, ja. Jag tycker det är klent. Jag vet att jag har fel. Och jag vet att jag inte har rätt att sucka upp givet när folk pratar om sin allergi. Men ändå. Det är samma sak med idrottsskador. Jag tror inte på knäont. Nej, jag tror inte på ryggproblem. Det är bara för att jag själv är så oförskämd. lyckligt lottad och inte har drabbats så mycket av det. Peppar, peppar, tar i trä, säger jag och rör mitt skrivbord. Jag har ju haft beninflammation. Hallå? Fast det är ju tio år sedan. Och det var inte så jobbigt. Det var mest så kul för att jag fick lite uppmärksamhet av min idrottslärare. Det var inte så kul att få... Förlåt alla allergiker, jag ska börja ta er mer på allvar. Jag ska bli mer som en Bashir-häst. Kanske. Eh, Bashir får mig också osökt att tänka på den israeliska animerade filmen Waltz with Bashir, som är fantastisk. Det är inte den jag ska prata om, men om du inte har sett den så borde du verkligen se den. Väldigt bra. Det är som en spelfilm, fast tecknad. Eh, väldigt blodig. Fast väldigt bra. Och viktig. Ser den. Waltz with Bashir. Hur som helst. Eftersom vi kommer in på det israeliska temat så passade jag på att utnyttja min bilfärd idag till att göra en intervju med en israelisk man om hästhållning i Israel. Um, ja... Det jag fick fram var att det inte skilde så mycket eh, mot Sverige. Han berättade att eh, det finns hästar, framförallt i norra och södra Israel. Därför att det är där det finns jordbruksmark, Men det är inga hästar som används till jordbruk längre utan det är bara för eh, liksom fritidsanvändning och för att tjäna pengar på dem. Turidning och så vidare. Men han påpekade även att eh, du kan man lika gärna ha en kamel. Han fattar inte varför inte fler folk har kameler i södra Israel. Så finns det en hel del kameler, tydligen. Um, ja. Det finns en påfallande brist på eh, israeliska hästraser. Det finns något som heter israelisk häst som verkar vara en korsning av allt möjligt. Men jag tror mer det är en slags flummig beteckning för korsning, korsningshäst som bor i Israel. Om någon har mer information att ge om den israeliska hästen så får man väldigt gärna höra av sig. Um, och det är främst folk med pengar som har hästar i Israel. Vilket inte heller skiljer direkt hemifrån. Det beror på hur seriös häst man ska Om man ska ha en så här skettlandsponny oseriös häst så är det inte så dyrt. Men ska man ha en hästhäst -häst med en stamtavla och eh, som har någon disciplin. Så är de iskeliggens dyra och blir dyrare hela tiden. Nåväl. Vi hade med en kort språkkurs i hebreiska också innan den här bilfärden var över. Eh, och mitt favorituttryck från dagen är besedder. Ursäkta i talet. Men jag tror det är något sånt, besäder, som är svaret på hur är läget med dig. Whatsapp, vad händer? Uh, och betyder, it's okay, it's alright. På tyska, alls in ordnung. Eller på svenska, ingen fara på taket. Del två av språkkursen var såklart att lära sig häst. Häst på hebreiska är sus, sus. Så nu vet ni det. Dagens sista bagghesten får mig osäkert att tänka på. Går så här. Bagghesten får mig osagt att tänka på transibiriska järnvägen eftersom den kommer från Ryssland. Och transiberiska järnvägen får mig att tänka på Mongoliet och den delen av världen. Och det får mig osäkert att tänka på en gång när jag satt i en minibuss på väg ut från Beijing mot en så kallad oupptäckt del av muren, ha, hej turistfälla, men i alla fall en del av muren som inte är lika turistig och där man får svettas sjukt mycket och klättra på inte trappsteg utan lösa stenblock. Hur som helst, i bussen satt även några kanadensiska tjejer som nyligen hade åkt jeep genom Mongoliet och levt på enbart hästkött i typ en vecka. Det var liksom varit den enda maten som fanns med på den här resan de gjorde. De hade en guide och så fanns det en stor hink med torkat hästkött väldigt saltat i bagaget som han slängde fram varje gång det var frukost, lunch eller middag. Och som de sa de ville inte äta de första dagarna. Men det klart man äter det när man är hungrig. Jag vill inte äta häst. Jag äter ju inte kött alls, ju det gör jag. Jag äter fisk. Men fisk är en växt. Um, men att äta häst är ju som att äta en kompis. Och det gör man ju också om ens flygplan har störtat om man är på en bergstopp. Det är så svårt att se att det skulle kunna gå dit, att man skulle göra det. Men det är klart man skulle. Eller är det? Ja. Jo, jag skulle väl äta upp mina vänner om de ändå var döda. Och jag inte kan överleva på något annat sätt. Men jag hoppas verkligen aldrig att jag behöver göra det. Då äter jag till och med hellre en häst. Ja, faktiskt. Nästa vecka så har jag en vän här på besök som jag inte ska äta. Det betyder att det kommer antingen att ha ett specialprogram där Amanda Isaksson talar om sina minnen och hästar i sitt liv. Eller också kommer Ponypoddet ha en paus och fortsätta om två veckor. Det beror på lite hennes inställning och vår inspirationsgrad. Mm. Innan vi avslutar för dagen så vill jag även lyfta eh, frågan om att alla hästar i Sverige ska ha pass från och med eh, den 1 januari 2011. Det är viktigt att man tänker på det. Så om din häst inte har ett pass så vill jag du informera den om att snarast gå och skaffa det här. Det finns mer information på Svenska Hästavelseförbundets hemsida. Sist, sist. En dikt om en Bashir-häst som var ute och reste. Med eller utan pass vet vi inte. Bashiren gick på en stepp och tänkte på sitt nya grepp. Att bära bläs som män bär kläder, att röka pipa och lukta läder. Bashiren vill bli kosmopolit, gå med käpp och dricka sprit. På hårda hovar mot röda torg, gnäggar Kreml ska bli min egen borg. Bashiren må vara lilla hästen, men fyller väl ut sidan västen. Bär monockel och läser Tolstoj, ligger på divanen och känner sig loj. Pashiren föddes för det stora vilda. Mår inte bra av vindar för milda. Pashiren bestämmer sig för att skippa societeten. Väljer hellre friheten och ensamheten. Pashiren är en liten häst. Nu är den tillbaks där den trivs bäst. Gnäggar mot månen och galopperar med flocken. Tur att den var psykiskt stark. Och klarade miljöchocken. Det, kära Ponypods-lyssnare- var poddypodden avsnitt fem om lockiga hästar, om att alla allergier är påhittade och om att man ska vara försiktig med blonderingsmedel, vare sig man är en häst eller en flicka. Nästa vecka kanske vi hörs, annars hörs vi om 14 dagar. Ha det bra och med hästernas hårda strävsamma hovar vara med er på vägen fram mot vårens efterlängtade ankomst i right.